Дев'ятий нахилив голову, потім підвів її і все тим самим рівним і певним голосом заговорив далі. «Я сказав, що у нас духовний фактор в одному сенсі слабший, ніж на заході, але в другому душчий. А у кого він увесь душчий, цього ні ми, ні вони ні зміряти, ні знати не можемо. А через те, що ми не знаємо, ми боїмось. Бо страх, як відомо, розвивається особливо в темноті і невідомості, а від страху обидва табори гарячко хапаються за все, що може збільшити їхню силу і якомога дужче налякати противника. Але це бажання, якомога дужче налякати, якраз і може стати тим пунктом, у якому від посиленого терття холодними палицями виникає гарячий вогонь. Тільки, товариші, коли цей вогонь виникне, то від нього вже нікому рятунку бути не може коли кілька атомових чи краще водневих бомб американців можуть знищити всяке життя на території Радянського Союзу, а кілька таких самих бомб радянських можуть зробити те саме по всій Європі й Америці, коли поза тим взяти на увагу ту фантастичну силу різноманітної фізичної, хімічної, атомової, бактеріологічної і іншої зброї, яку ми з обох боків від страху накопичуємо, яку будемо змушені кинути на всі центри і не центри бідної нашої планети, то про яку перемогу, про які системи, про який тоді капіталізм, соціалізм, комунізм може бути мова, нас усіх тоді переможе одна система нашого спільного божевілля». І після цієї перемоги на Землі лишаться уцілілими, хіба що якісь дикунські племена у глибинах Африки, до яких не досунеться ні радіоактивна, ні хімічна, ні бактеріологічна, чи яка інша дія наших бомб. Дикі рештки людства починатимуть його нову історію на непівмертвих клаптях величезної мертвої планетарної пустелі. Правда, товариші, чи варто то було нам завдавати собі мільйонам людей стільки страждань, щоб досягнути таких наслідків. Дев'ятий обвів гарячим поглядом обличчя за столом. Вони мовчки, чи то насторожено, чи напружено, уважно дивились на нього. Ніхто навіть вигуків не кинув йому. Він посміхнувся і голосніше почав знову. Який же може бути вихід із цього справді трагічного становища, товариші? На Заході багато людей бачать це страхіття, яке насуває на усіх нас, і щиро шукають виходу, так само, як зрештою і у нас. Але повторюю, крім засобу сили, ніхто з керівних політиків, ні в них, ні в нас, нічого іншого не пропонує і не пропагує. Сила, сила, сила і більше нічого. Правда, є ще всякого роду нечисленні пацифісти, які так само щиро жахаючись запевняють, що людство може врятуватись від загибелі тільки встановленням Світової Федерації та Єдиного Планетарного Уряду. Ну, дуже справедливо, тільки, на жаль, вони пропонують те, що має настати після знищення війни. Але як же знищити війну, яка є головною перешкодою до тієї Світової Федерації? От цього? Єдине важливо, вони, навіть наймудріші їхні політики, журналісти, вчені, поети, жодні їхні рінштейни цього нам не кажуть. «А ти ж скажеш?» – раптом кинув Сталін. На деяких обличчях промиготів усміх. Дев'ятий задушив недокорок у попільниці і твердо підвів голову. «Скажу Йосифу Віссеріоновичу, людство може врятуватись тоді, коли його вожді зрозуміють і виразно усвідомлять собі, що досягти миру на землі тими засобами, які досі пропонувались, неможливо. Що всі ці засоби неминуче, раніше чи пізніше, приведуть до війни і значить до загибелі людства. Потім, товариші, на мою думку, вождям людства треба точно і ясно усвідомити собі, Через що і за що мала б бути війна? Не треба говорити давно відомих усім фраз про те, що ми, мовляв, хороші, а противник поганий. Що ми хочемо добра людства, а противник панування над ним. Треба серйозно, по-діловому, поставити перед тим людство і перед самим собою питання, за що має бути війна, і дати на неї чесну, адверту, сміливу відповідь. Так от, товариші, на мою думку, відповідь повинна бути така – війна має бути за ту чи іншу систему людського господарства, капіталістичну чи соціалістичну.